Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Borgmester i voldtagsdrama var seksvend med tiltalte. Sådan kunne man læse på ekstrabladets både spidsedler og forleden ved siden af et billede af Københavns teknik- og miljøborgmester Nina Hede R. Olsen, som kommer fra enhedslisten. Men hvad havde borgmesterens seksliv egentlig er betydning for læserne eller for den sags skyld for voldtægtssagen. Mange synes ikke, at den historie skulle være bragt. Og et par dage efter den forside, så lå ekstrabladets fotograf på lur uden for Jakob Ellemann Jensens private grillfest, hvilket også afstedkom en del kritik. Er det etiske kompas hos Tabludavisen på Rådspladsen gået fuldstændig amok? Det spørger vi en repræsentant fra ekstrabladet om til sidst i programmet. Vi skal også vende Danmarks Radio Sparplanen, for ifølge studievært Sandy Vest er det en katastrofe, og helt uforståeligt, at Danmarks Radio nu vælger at lukke den billige popkanal P7 Mix. Men hvorfor er lige præcis den kanal så vigtig, når såvel private som offentlige radiokanaler allerede er propfyldt med popmusik, som fylder rigtig godt op i etern? Mit navn er Henrik Kvorsrup, og med mig i studiet er, som altid, Mikkel Andersen. Velkommen til Q&A. Du lytter til Radio 24 /7. Ekstrabladet ser vi på lidt senere, men først der skal det handle om en anden tablydavis, nemlig BT, som i denne uge annoncerede, at avisen efter nytår kun vil udkomme online og som gratisavis på hverdag. Kun i weekenden vil man derefter kunne købe BT som papiravis. Men ifølge en mediekender, så er det et skridt på vejen mod den totale clickbait, og også endnu et skridt på vejen mod den afslørende journalistiks død på medierne. Og manden, som kollega Mikkel Andersen kalder en mediekender, det er dig, Lad Jensen, du skrev... Tak for det. <laughs> ja, det... Oh, det. Jeg vil sådan set også godt skrive under på, at du, du er mediekender. Du skrev i hvert fald en, et indlæg i Information, hvor du skrev om medier en gang om ugen. Og når man læser det, så har man jo ikke indtryk af, at du sådan set ser lyst på den journalistiske fremtid for BT. Fordi lad os citere lige forfra med noget af det, du skrev i Information. Den nye tablødjournalist skal ikke grave, forklare eller besidde andre af gamle publicistiske dyder. Han eller hun skal kun skrive lokkende rubrikker, udtrykke sig kort og underholdende og kunne manøvrere professionelt i et digitalt breaking news-univers, der har til formål onløst at forny sig flere gange om dagen. Det lyder, det lyder, som om journalisten er, journalistikken er afgået ved døden, Lars Jensen, Nej, det er sådan, hej, det er ret tabloid, ikke det der. Nej, <laughs> <laughs> Michael Dyrby, som står her ved siden, han var ved at døre at men, men det vender vi tilbage til. Men altså, selvfølgelig er det skåret skarpt i en klum. Tablød. Øh, og det er skåret ikke nødvendigvis tablødigt, det er jo en klum udtryk for min egen personlige holdning. Øh, men jeg mener, der er en masse... Hvis man tænker traditionelt, gammelbaseret journalistisk, så er der en masse faresignaler i den udvikling, vi, vi ser også på BT. Samtidig i den samme klump ser jeg, at jeg forstår fuldstændig, hvorfor BT har taget det her skridt, fordi fremtiden er digital og papirvisen bliver i oplag mindre og mindre, og dermed på et eller andet tidspunkt, så når man det punkt, og det kan Michael Dyrvild svare mig på, så når man det punkt, hvor papirvisen simpelthen ikke længere kan betale sig, og væksten ligger på det digitale. Det er vel det skridt, øh, BTA at taget nu. Men... Men det digitale kræver jo øjeblikkelig opmærksomhed, specielt når man skal skaffe sig læser og ikke nødvendigvis abonnenter. Og det er jo der, hvor netop det, man så kan kalde clickbaits, eller den hurtige lokkende overskrift, lokker folk ind til at klikke sig videre. Og, og det er jo det, der, pengene ligger. Ja, og det er jo det, du i samme indlæg kalder form, uden ret meget indhold. Er det en færrebeskrivelse af dyrby? Nej, det er det bestemt ikke. <hældre> øhm, fordi jeg synes desværre, at Lasse kommer til at blande nogle ting sammen. Det, vi taler om her, det er jo en måde at distribuere journalistik på. Og den ene del, det er den, der går på print, som alle, der sidder i lokalet her, midalderne mænd, elsker. <hældre> Jamen, jeg har diskuteret den her sag. Det, det der her elsker, det er... Vi slår to aviser sammen til én BT. Den udkommer gratis mandag til fredag. Den bliver til løssal i weekenden i en meget større udgave. Og så kan man få den som abonnent alle ugens syv dage. Der er ikke den store forandring. Men det er meget, meget tydeligt, at det påvirker ældre hvide mænd. Er dramatisk, at vi taler om det her print, så det får dem virkelig til at tale om det her. Jeg spurgte nogle af mine medarbejdere under 35, de har ikke løftet et øjenbryn over den her udvikling. Vi taler om distribution af journalistik. Den store forandring af journalistikken. Hos os foretog vi os sidste år, hvor vi bekendt os til, at vi vil være digitale. Vi vil være først og fremmest at skrive mod mobilen. Vi vil have landets største avis. Og så vil vi gøre det på en måde, så det er gratis for alle brugerne. For vi ved bare, at alle under 35-40 år vil ikke betale for journalistik. Men på den ene side vil vi gerne give dem breaking news, altså nyheder. Det, der sker lige nu og her, fordi det er der selvfølgelig en interesse for. Og så vil vi også gerne stikke lidt dybere i journalistikken, så vi har faktisk opmandede vores grave redaktion der er seks mand på den redaktion i dag, og vi kan nemt komme ind på, hvad de har bedrevet i det seneste års tid. Journalistikken er blevet bedre på BT. Så er det bud. Så lad os, Jensen du er bare et gammelt, undskyld mig, journalistisk, øh, ja, noget man ikke må sige i radioen, som øh, romantiserer øh, om... Sig det bare. Men. Nej, det vil jeg ikke. <laughs> det, var cool -fæ. Cool -fæ. det var lige det ord, Henrik, efter. Som romantiserer om, at alt var bedre i gamle dage. Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg siger ikke, at alt var bedre i gamle dage. Tværtimod, jeg synes, der er... Langt mere fremragende journalistik i dag, end der var i såkaldte gamle dage. Men øh, lad mig anholde en af de ting, Michael siger. Nemlig, at det her er ren distribution, og indholdet bliver faktisk, hvis jeg forstår det ret, i virkeligheden bedre. Altså, jeg mener ikke, man kan sige, at distribution ikke påvirker journalistikken. Altså, her taler vi om tabloidaviser, og det kan... Både være negativt og positivt til journalistik, når det er godt er fremragende. Men altså, at det er jo distributionen, der har på mange måder påvirket den måde, man driver journalistik på. Altså ekstrabladet og BT, som i tidernes morgen, i de, i hvert fald for papirvis og gode gamle dage, blev jo solgt på overskrifter, også indhold, men i høj grad på de fængende overskrifter, fordi det var løstsalsaviser. Det var altså udtrykket en kioskbasker er stammer jo virkelig fra dengang BT og Eksterblad konkurrerede på forsider, ikke nødvendigvis så meget på indhold, men på forsider, for det var der folk så skulle fanges og ind og købe avisen. Den tid er jo stort set forbi, hvor folk går ind og køber i løs selv. Det findes, og jeg ønsker dig, Michael, heller og lykke med, om det findes lørdag søndag. Der er jo flere og flere kiosker, der ikke længere sælger aviser. Men det er slet ikke i kiosken, det bliver solgt. Nej, men det bliver så solgt i supermarkedet og andre steder. Men altså i virkeligheden, løssalget er jo en brygdel af, hvad det var i gamle dage. Men igen, for at vende tilbage til kernen i det, min påstand er, at distributionsformen påvirker journalistikken. Men, men hvis vi nu ser på, at, at det bliver, der bliver jo stadig være en BT som papiravis, altså der vil vel stadig være en interesse i, at folk, selvom det bliver været gratis i hverdagen, de sørger for at samle den op, og man har et stort øh, læsertal, så du kan sørge mm. for at tage, tage gode penge fra annoncørerne, det, for det vil vel stadig være en, en del af forretningsmodellen. Ja, no, det, det betyder jeg heller ikke, og det er jeg også sikker på, at Michael Dyrby mener, ellers havde han vel ikke gjort det, at det er en, en udmærket specielt nu, hvor Gratisaviskrigen er overstået, og nu er der kun én gratisavis, som distribueres i landets, primært i landets fire største byer. Men, men det, der jo også er den særlige gratisavisjournalistik, det er jo også forholdsvis korte historier. Ikke så mange af dem, fordi en gratisavis er, altså ret mig, hvis jeg tager helt fejl, noget tyndere end... Hvis jeg går hen og køber BT eller bladet i dag, så er gratisavisen BT Metro, som den hedder for tiden, den er jo noget tyndere. Jeg vil så give Michael den kado, at siden BT og, siden BT opslugte Metro, der er den gratisavis faktisk blevet lidt mere interessant at læse. Men det er stadigvæk en brøkdel af, hvad en stor papiravis for taler om nettet kan tilbyde. Uh, Lars Jensen skriver i sit uh, indlæg i informationen, Michael Dyrby, at den gamle journalistiske regel om, at en overskrift skal være dækkende for indholdet, er afløst af en praksis, hvor rubrikken, altså overskriften, har til formål at skabe opmærksomhed og nysgerrighed. Det er virkelig virkeligheden en journalistik i sin reneste form, eller i, som jeg var inde på før, i sin yderste konsekvens form, uden ret meget indhold. Er, er det rigtigt, at jeres rubrikker sådan set ikke skal andet end bare trække folk til? De, det skal de også, øh, men de skal i høj grad være dækkende, men de skal også være æggende, vi nu skal blive i, i, i sprogbillederne, fordi det der, det der jo er, er, er vores essensen hos os, det er, hos os er alt gratis. Når du går ind på bt.dk, skal du ikke betale en krone. Der er ikke en paywall, som du møder alle mulige andre steder. Så selvfølgelig skal vi finansieres på en eller anden måde. Der er ikke noget, der er gratis. Og din forretningsmodel er, at flest det, mulige klikker. Ja, og det er jo ikke anderledes, end at, at det er da rigtigt, at man lavede kioskbasker i 90'erne på aviserne, men det gjorde man nu på alle andre aviser. Det sker den dag i dag. I kan, vi, har prøvet, vi har lavet den før her i QA. I kan bare gå ind på politikken.dk. JP.dk, så vil I se, det er den samme form for rubrikker, de bruger. Det gælder om at få folk til at læse det, og læserne har egentlig også en forventning om, at rubrikkerne er en smule interessante, så de går ind og læser det. Men det, det, det er virkelig at, at tisse i buksen, hvis vi laver rubrikker, øh, som ikke er dækkende for indholdet. Det ved vi lige præcis alt om, fordi når vi laver undersøgelser på det, så er det første, folk står ned. Og lad, Men, lad, mig, lad mig lige kaste den videre til dig, Lars Jensen, fordi du siger det er rubrikker, øh, som egentlig ikke har dækning. Altså, hvor ved alle skiller? tabløderobrikkerne sig på nettet fra tabløderobrikkerne i printaviserne for, skal vi sige, 20 år siden. Det er nok at de er de mere æggende for nu at blive i det, i det der ordspil. Men at de også en gang imellem, ligesom lover mere, end de kan holde? Altså, jeg, kan så, jeg har skrevet et par eksempler ned fra BT dem. på de dem. sidste par dage. Altså, en hedder Borgerservice advarer danskere, og kan kan blive den værste til at ramme i 27 år. Der tænker jeg jo udmærket, der tænker jeg jo, Åh, oh, for fanden, det her det er farligt, når borgerservice går ud. Så viser det sig, at borgerservice advarer folk mod at rejse til Florida. I og for sig er rubrikken både æggende og delvist dækkende, Men der er jo en, der man så kommer ind, så tænker man, oh, ja, okay, der strammede dit de den en, en gang. Den anden rubrik, jeg så fandt her bare de sidste 24 timer, den er, der hedder Solbakken om Bentner. Vi har snakket sammen. Den er også, også dækkende, fordi der står rent faktisk, at Solbakken har talt med Bentner. Men øh, hvis man læser artiklen, så står der faktisk også, at solparken ikke vil drømme om at købe ham. Øh, så, så du kan sige, at du, du bliver logget ind. Jeg bliver også logget ind af det her, men du bliver logget ind, og så bliver du et eller andet sted lidt skufft. Så kan det klikbætet ind. Jeg sidder her og kigger på jeres øh, hvad det hedder, mm. webside lige nu. Der er en, mm. en rubrik, hvor der står, det er næsten umuligt. Sådan ser hjemmesiden, uh, du kan se den her på telefonen. Det, jeg kan se, der er en fodboldspiller ved siden af. Ja. Men som læser har du ikke den fjerneste idé om at gå ud og altså vide, hvad det egentlig handler om. Og er det ikke Arh. også re reelt er nok? Billedet, så jeg så det billede der, var det er Christian Eriksen? Jeg ved ikke, jeg ser ikke men det, det, det, så meget fodbold, men som almindelig medieforbruger... Så, så, så, så man det det Christian Eriksen, med... skal så sige til dig, okay. Andersen, Du er nok den eneste, så i København, der ikke ved, at Christian Eriksen. er meget muligt, og jeg tager en vis stolthed over det. Det skal jeg slet ikke se. Så skal jeg fortælle dig, han er ved at blive solgt, fordi dag er en stor i sol Andersen. Det betyder, at man herinde har en live blog, hvor man fortaler om, hvordan danske... Mm, men det ændrer vel stadigvæk er ikke på, at som læser sidder jeg jo reelt, og også der måde trods alt antage sig der være måske to andre, mere eller mindre forudsætningsløse mennesker ude med, altså, som faktisk ikke er, er i stand til at afkode, hvad handler det her egentlig om? Og vil du ikke også vide ah. lidt? Er I, er I måske ikke også dem, <laughs> altså, der i forhold til clickbait, er lidt de mest aggressive i forhold til det her? Dem, der udlader mest information fra rubrikkerne? Jeg ved ikke, om det er der, der kan laves en konkurrence om det. Jeg kan i hvert fald bare notere mig, når jeg kigger mig rundt på samtlige websites. Så er det jo selvfølgelig en metier, alle benytter sig af. Og det kan godt være, at du vil sige, at vi ligger i spidsen her, men det gør vi jo af den grund, jeg lige har beskrevet, fordi det er sådan set en del af forretningsmodellen. Og så vil jeg sige, hvis man har et billede af Christian Nielsen og så skriver, at det er næsten umuligt, så vil man nok klikke ind på den her. Og det er særligt interesseret. Jeg er sikker på, at Lars Jensen ville klikke ind og se, hvordan går det lige med Christian Nielsen Det en meget afgørende dag for ham. Nu skal vi vi ved, man hellere komme op Jeg vidste godt, du var Christian Neriksen, <laughs> Ja, det er det. det er det. Men altså. <coughs> det er sådan lidt øh, enerverende at blive ved med at holde fast i rubrikken og kun tale om det. Altså faktum er mm. sådan set, at vi det seneste års tid har præsteret journalistik, som jeg virkelig er stolt af, og som jeg mener, andre medier også vil være stolt af. Jeg vil bare sige, at vi har sat Københavns Kommunes Teknik og Miljøforventning under lup i næsten et år, uh, og det har jo afdækket artikel for artikel, hvordan den kommunes ageren er nærmest borgerfjensk. Der er fyret to direktører, en enhedschef for korruption, to for udulighed. Vi har kigget på Hvordan det så ud ved Kærs går, altså centret for kriminelle flygtninge, der skulle smides ud af landet. Hvordan var det at være borger derovre? Det blev til øen under finansloven. Vi har lavet en kæmpe serie om voldtægt set for offrende side, som har ført til en diskussion. Skal der samtykke indføres i lovgivningen? I øjeblikket er vi i gang med en kæmpe afdækning af. Politiets overarbejde gør, at borgernes ventetid på at få behandlet en sag, den er oppe på over 300 Dage, og nogle gange kommer de slet ikke. Altså, vi, er, vi konsekvent bedt en gruppe om at lave journalistik, og vi kalder det selv journalistik med hjertet, for vi tager simpelthen offernes udgangspunkt hver gang, og så prøver vi på at drive journalistikken frem via cases og afsløringer, og flytte det ind til de ansvarlige politikere. Og behøver bare at nævne mindt, som en sag, alle vil vide til. Alle de historier, og jeg kunne nævne flere, er historier, der er vokset ud af BT's journalistik. Det synes jeg ikke, at dårligere journalistik, det synes jeg faktisk er bedre journalistik. Og det der er da en enorm interessant opdagelse i det her, fordi nu har jeg brugt et år på at studere, hvordan skriver man rent faktisk til en mobil. Fordi det, jeg er enig med at i, det er selvfølgelig noget andet, end hvis du skal gøre det til BT Metro. Men vi skriver til mobilen, og den gode nyhed er, det er vinklingen, og det er det, at skrive tæske godt at der kan få folk til at læse hele vejen ned igennem en artikel fra start til slut. Men lad os lige prøve at være konkret. Nu brugte Jensen før eksempel med borgerservice. Den læste jeg også, og jeg, jeg tænkte, at det kan, det kan sgu ikke passe, at borgerservice i kampemandsgade advare mod en orkan, der må stikke noget under. Og det gjorde det så også, fordi det var så i Florida. Hvad synes du selv om sådan en? Øh, I din pågældende sag, synes jeg, at det synes jeg egentlig er inden for skiven. Ja. Jeg, jeg, jeg tænker, når man kommer ind, så siger man, okay, skal jeg rejse til Florida? Det skal jeg ikke, så er det ikke en sag for mig. Det, det vi opererer med her, det er... Men du tror ikke, du tror ikke læserne føler sig snydt, når de mm, klikker ind på den og, næh, og tænker, når der kommer en orkan øh, til vil måske, men altså... Hvis, hvis, hvis, hvis, vi, vi måler jo ikke bare på trafik og tid. Vi måler faktisk på noget, der hedder Quick Exit. Så det er jo udtryk for, hvis du kigger på en... Øh, en rubrik her, altså en overskrift, og du går ind, og hvis du så bliver snydt og går ud igen, så forlader du den hurtigt. Hvis det tal bliver for højt, så har vi gjort det for dårligt. Så, I så for meget? Ja, den. så ændrer vi på rubrikken. Altså, vi er ikke interesseret i, at folk kommer ind og skrider igen, og så føler sig fuldstændig snydt. Vi vil gerne have den ind, have dem til at læse den og få en oplevelse ud af den, og vi vil gerne have dem til at læse hele pivetøjet. Og det interessante er jo med den digitale journalistik. For første gang ved vi sådan set, hvad brugerne gør. Det vidste man jo ikke på en avis. Ingen anede om de har læst. Ingen, Lasse ved jo ikke, om der er nogen, der har læst hans klumme information. Hvor mange det er, hvor meget de har læst, hvad de har forstået, hvornår de stoppede, hvornår det blev kedeligt. Det ved vi lige præcis på alt det, vi skriver til mobilen. Hvis, jeg det, siger, vi er faktisk at finde ud af, hvad et par klik inde på informationsinterne system. Men, men Hvis vi dog ikke skal lade, lade de her så øh, opfylde Michael Dyrbys øh, ønsker og lade klik bag et artiklerne ligge lidt, så kan man sige, at en de andre anklager, som du fremsætter i en klumme, den her omlægning er endnu et skridt på vej mod den afslørende journalistik, stød på medierne. Der kan man vel sige, at er det udtryk for Michael Dyrby, at de faktisk nedprioriterer den afslørende journalistik? Er der kommet mindre af det? For det er vel faktuelt forhold, der kan afklares relativt nemt. Det synes jeg lige har svaret på. Jeg synes faktisk lige har forklaret, at vores gravseriegruppe, som vi kalder den, den er blevet opmandet fra, at vi var før 3-4. Nu er der minimum 6 på den. Og jeg tror på, at hvis jeg skal smide flere penge over hos mig, så er det i journalistikken som giver folk noget ud over det, man ellers kan få alle mulige andre steder. Altså, der er jo en hård kamp om breaking news, og det er en kamp, som bliver, kommer til at blive kæmpet mellem, mellem BT og TV2 News. Øhm, og vores konkurrent er i stigende grad blevet TV2 News og mindre ekstrablad fordi vi bevæger os i en lidt anden retning. Men når folk så endelig er inde hos os, så skal de have læseoplevelser, og de skal have historier, som de kan relatere sig til, og de skal selvfølgelig også have afsløringer, for det er en del af det at være et tabloidmedie. Det er og finde skurkene. Ja, Lasse Jensen, får du ikke, måske ufrivilligt afsløret i din kritik af BT, at du i virkeligheden bare selv har mistet sådan en feeling med, hvad der er, der skal til for at få fat i de unge øh, brugere? Det kan du hæve det. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der skal til for, for til at få fat i de unge brugere. Og jeg tror måske ikke, at det er så meget undersøgende journalistik, som det er hurtig journalistik. At det er mere breaking news osv., Michael ryster på hovedet. Det ved han måske mere om, end jeg gør. Men altså, i det øjeblik, du skal kåge journalistikken ned til, at den skal kunne læses på en mobiltelefon. Og det forstår jeg udmærket godt, man gør, fordi det er der, væksten ligger. Og det er den distributionsform, som de yngre brugere bruger. Men, men at få de to ting til at passe sammen, altså en gravende undersøgende journalistik, som jo stadigvæk kun er en brøkdel af den journalistik, der i det hele taget er, både på BT og andre steder, der hænger det jo sammen her med, igen, distributionsformen. Og forskellen på BT og, og for eksempel Ekstrabladet, øh, det er jo, at, øh, og det er jo den store, meget interessante forskel, det er, at BT i realiteten er gratis for mig, hvis jeg går ind på nettet, mens hvis jeg går ind på Ekstrabladet, som bruger i og for sig den samme metode til at lokke folk, til at lokke mig ind, øh, der bliver jeg stanset af en betalingsmur, hver gang der er et eller andet, jeg gerne vil læse videre i. Og det er der, hvor jeg ikke er et øjeblik i tvivl om, at hvis jeg skulle sådan fremskrive nogle år, så tror jeg faktisk, at BT's løsning vil have større succes, end den løsning, Ekstrabladet for tiden har valgt. Det vil tiden vise. Men jeg tror, jeg tror til gengæld ikke på, af den der lange undersøgende journalistik, altså den der, nu taler jeg jo ikke om berlingske hvidvask, fordi det er 100 artikler lavet over to år eller sådan noget, men altså undersøgende journalistik, der er virkelig ryster øh, og er betydningsfuld, den, den vil nok ikke øh, fylde så meget men forskellen mellem en gratisavis og en betalingsavis vil stadig være, at man skal bruge andre metoder end bare journalistik men så den... at lokke mig til at klikke. Dyrby, altså jeg, jeg hører jo uh, Jensen sige, at ja, det kan godt være, at jeg er overforustet på, på undersøgende journalistik, men alle, alene mediets karakter i en mobiltelefon forhindrer, at det bliver reelt, seriøs undersøgende Hvad siger du til den? Jamen, jeg tror, vi taler om en uh, generationsudfordring her, uh... Alle dem, vi har talt med også den seneste halvanden uge, det er, det er sådan nogle ligesom os. Øh, og hvis man bare går til den generation, der er under 40, så læser de jo alt på deres mobiltelefon. De læser det ikke engang på en iPad. De læser det på deres mobiltelefon. Og der er ikke nogen nødvendigvis modsætning imellem at udkomme med gedens journalistik på en mobiltelefon, og så udkomme med det på print. Altså mange af vores artikler er mellem 6 .000 og 10.000 tegn, og det vil være langt i en avis også. Men det er klart... Der er selvfølgelig en øvre grænse på mobiltelefonen. Der er den jo nådesløs. Altså hvis du skriver dårligt, hvis ikke du skriver, øh, så du driver folk ned igennem mod en slutning, så vil de selvfølgelig forsvinde, og det, og det bliver afsløret i, med alt den data, vi har. Så, øh, så selvfølgelig er det nådesløs, hvis du skriver for langt, og det er nådesløs, hvis du skriver for kedeligt, og det er nådesløs, hvis du ikke har noget på hjertet, så går brugerne bare ud. Men nu ved vi det. Og der er heller ikke noget kvalitet i nødvendigvis at lave noget på print, der er 16.000 tegn som man bare ikke ved, der er nogen, der udgiver, hvor man bare har skrevet det for hinanden og for redaktøren. Det er to former for journalistik, men det er med udgangspunkt i den samme øh, kerne, nemlig undersøgende afslørende journalistik. En, en ren afslutningsvis, altså man kan sige, der er jo flere, ikke, ikke mindst Poul Madsen, øh, ekstrabladet chefredaktør på Twitter, men også flere andre, der sådan ligesom har udlagt det her som symptom på, at BT skulle være meget økonomisk presset, og det er sådan et, et ledning kontinuerligt forfaldshistorie. Hvordan står det egentlig til med økonomien og forretningsmodellen for, for det, det kommende projekt? Altså er det noget, som vi kan basere et, et hvad kan man sige, fremtidigt af på? Altså, det går fremragende. Det, det er jeg bare nødt til at sige. Altså, vi lavede selvfølgelig nogle ordentlige restriktioner sidste år, nogle ordentlige reguleringer, vi afskedede 29 personer. Men det gjorde jo, da vi samtidig lavede vores strategi om, at vi endte med et overskud på 40 millioner kroner sidste år. Det skulle have været på 3 millioner. Det blev altså på 40. Og i år kommer vi til at give et overskud, der kommer til at ligne i den der boldgade. Og så bliver det øh, overskud øh, fremadrettet, som ligger omkring de 10%, hvad en indstår. Men 10% på nuværende tidspunkt er jo også lige at sige, hvad er det så? Er hvilken toplinje er det? Og det er der, hvor det er lidt svært at svare på endnu. Men jeg synes faktisk, at de manøvrer, vi har foretaget os i den her ret gedigende strategi, er øh, i virkeligheden med til at fremtidssikre både print, men også for det fremtidssikre, at vi rent faktisk kan fortsætte med at lave gedin undersøgende journalistik. Og så skal jeg lige her afslutningsvis spørge dig, Lad Jensen præsentere, for de er jo, må man jo sige, ganske mm -hmm. imponerende ja. tal, som Dyrby kommer med her. Jeg kender dem godt. Træk. Altså, synes du så, at det på en måde ændrer forudsætningen for den kritik, du, du kom med i informationen? Nå, det er to forskellige ting. Altså, du kan sige, en ting er, at, at, øh, at tallene viser, at, at BT egentlig gør det meget godt. De tal har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med journalistik. Det er lidt hårdt skåret op, men altså, at, at det, der jo er sket med journalistikken, er jo, og det er både godt og skidt, men det er jo, at man i høj grad nu siger, jamen det er i virkeligheden brugerne, der bestemmer, hvad der er god journalistik, fordi det, der får mange kliks, det, der bliver læst til ende, helst helt til ende, det er god journalistik. Mens dårlig journalistik, det er det, som man ikke klikker på, men dårlig eller god journalistik kan jo også være den, der måske ikke appellerer til hele den brede, yngre mobilbrugergruppe, som er stor, men, men ting, der er mere væsentlige, end de er tiltrækkende. Det blev de sidste ord i den diskussion om, hvorvidt uh, mobiltelefonjournalistik er forfladet i selvsamme eller, eller ej. Uh, tak til dig, uh, Michael Dyrby, chefredaktør på uh, BT. Og også tak til dig, Lars Jensen, Medie-Iagtagter, der bolder sig især på i dagbladet Information. Du lytter til Radio 247. Det er ikke kun nærværende Radio 24 som måske bliver reddet i sidste øjeblik. Også Danmarks Radios radiokanaler P6 Speed og P8 Jazz overlever muligvis de store besparelser, som Danmarks Radio bliver pålagt i forbindelse med det seneste medieforlig. Men meget tyder på, at en anden kanal på Danmarks Radio ikke overlever, nemlig P7 Mix. En kanal, der spiller popmusik på dabbåndet. Ifølge P7-vært Sandy West, så sætter den beslutning... Citat: En tyk fed streg under, at Danmarks radio ikke prioriterer formidlingen af popmusik. Velkommen til dig, Sandy West. Tak. Men altså, helt ærligt, er der ikke rigeligt med popmusik på DR's andre kanaler? P3 for eksempel, for uden slet ikke at nævne alle de helt ufattelig mange kommersielle radiostationer, der vil ikke lave andet end at spille populær musik døgnet rundt. Jeg vidste godt, det var det første, jeg vil sige. <laughs> øhm, og til det vil jeg sådan bare sige, at der er jo masser af kanaler, som spiller popmusik. Der er masser af mennesker i det her land, som arbejder på popkanaler. Og jeg har sindssygt stor respekt for de mennesker, det vil jeg så altså bare lige sige. Men, men det, som vi jo på P7 gør, det er, at, at alt handler om musikken hos os. Lidt ligesom at på P6 b der handler alt om rock og indie og alt det andet. På P8 Jazz, der handler alt, de taler om, handler om jazz, så handler alt om popmusik hos os. Og det, der er med popmusikken, det er, at det er den musik, som vi hører mest, Altså, den er jo over det hele. Men det er faktisk den, der bliver formidlet mindst, fordi at det er lidt som om, at vi tager den for givet, den er over det hele. Alle de kommercielle spiller den, det er den, der sælger. Men det er bare virkelig sjældent, at man ligesom øh, sådan går i dybden med den. Og det er jo det, vi ligesom kom til verden for på P7 Mix. Det var, at vi sammen med P6 og P8, var dem, der ligesom skulle formidle musikken i bund. Øhm, så jo, der bliver spillet sindssygt meget popmusik, der bliver måske ikke formidlet så meget. Altså Prøv lige at forklare, hvad du mener med det der med formidling. Ja. Fordi altså, vi, vi er enige om, at man kan åbne for radioen, når man kører bil, og der er popmusik alle mulige steder. Mm så siger du, at forskellen mellem jer og de andre er formidlingen. Ja. Prøv at fortælle, hvad det betyder. Ja. Øhm, på rigtig mange kanaler, der bruger man popmusik som og det lyder sindssygt strengt, men som mellemlægspapir. Det er, øh, det er det, man hører imellem, at man taler no om noget andet. Øhm, og, øh, og det kan jeg godt forstå, fordi det er øh, den musik, som rigtig mange mennesker gerne vil høre. Det, som vi gør på p det er, at vi taler om det musik, der rent faktisk bliver spillet. Og det gør vi, hver evig, vi det, evi, hver evig eneste dag. Vi tager det enormt seriøst. For eksempel Ed Sheeran, han var i landet for hvad, en måneds tid siden. Han er netop blevet kåret til at være den, der har haft den bedste sælgende turné nogensinde. Vi lavede et 4-timers program om ham, for ligesom at gå i dybden. Hvad er det, der er med ham? Hvorfor er han så stor? Hvad er det, der gør, at det trigger folk? Og de her 4-timers programmer, om de har popartister, det finder du ikke nogen andre steder. Altså, det gør du bare ikke. Ligesom p 6 Beat har et format, der hedder p 6 Beat elsker, hvor de øh, går i, til bunds med rockmusikere og så videre. Og, og jeg må simpelthen bare sige, at jeg synes, det er så ærgerligt, at man på den måde ikke prioritere at popmusikken længere skal have, øhm, skal have sådan den her platform. Og jeg vil lige sige, det kan hurtigt lyde som om, at jeg er bange for at miste mit arbejde, det her. Øhm, og jeg vil bare lige sige, det er ikke det, det handler om. For mig handler det om, at da jeg voksede op, øh, så blev jeg altid fortalt, at det var fedt at høre Cashmere, end det var at høre Spice Girls. Det var meget langt sejere, hvis man hørte Blue Oasis, end hvis man hørte Backstreet Boys. Og da jeg kom på P7, der fandt jeg bare lige pludselig endelig et sted, hvor jeg faktisk kunne få lov til at gå i dybden med de her ting. Og det er sindssygt spændende. Det handler om musik. Det handler om at gå i dybden. Hvad er det, der rammer os? Hvad er, altså, når vi laver de her store PCV Max Martons, så har vi jo eksperter inde, Så det er, jo, altså, det er jo virkelig noget, som vi vægter tungt og som vi går i dybden med. Og jeg synes, det ærgerligt, at man ikke ved prioritere det. Og så skal vi selvfølgelig lige sige, at vi ville utrolig gerne have haft en repræsentant fra Danmarks Radio ind til at, at redegøre for øh, visdommen og baggrunden for denne her beslutning. Det har Danmarks Radio imidlertid ikke ønsket. Nej, altså direktør for Kultur Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, øh, det er jo ham der ligesom er din chef i den her sammenhæng. Han øh, vi ikke deltage, og det er, at jeg oplyste også, at han var den eneste der kunne der kunne udtale sig i den her sammenhæng. Så det er altså derfor det også der sidder at de journalister, advokater, men vi kan måske lige Citerer hvad øh, Henrik han siger i en artikel i Journalisten, hvor du også er interviewet. Ja. Der siger han, at man kan ikke kan pille et enkelt element yderligere ud af spareplanen. Og det er altså P7 Mix, vi taler om her. Det her handler ikke om at gå tilbage og plukke i den lange liste over ting, der bliver lukket ned til nytår. Det handler specifikt om disku diskussion af to meget specialiserede kanaler. Og det er jo så altså P6 Beat og A P8 Jazz, som er dem, der bliver reddet i modsætning til P7 Mix. Så er det ikke rigtigt. Man skal jo prioritere... Og der har det altså bare været jeg, der har været uheldig og så ligesom uh, trukket det, det korte så strå. Det skal man nogle gange, og jeg har fuld forståelse for, at jeg har en ledelse, som skal finde en masse penge et, et sted og øh, spare en masse penge. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men de vælger jo derudover at, at, at redde de dyreste kanaler. Altså vi koster halvdelen at være P6B koster for eksempel. Og det er ikke fordi, jeg sidder her og siger, at jeg ikke vil have, at de redder de to andre. For jeg er kiste glad for, for dansk musikliv, Jeg er kiste glad for, at de at de, de to kanaler. Men man kan sige, at i starten så fik vi at vide, at det var økonomisk, at vi skulle spare. Vi undrede os nemlig i starten, fordi vi ved, at vi er billige på DAP-kanalerne. Vi, vi har ikke særlig stor økonomi, så vi undrede os fra starten, og vi fik at videre, at det var økonomisk. Så kan man så sige, så kan det jo undre mig en lille bit smule, at man vælger at føre de to dyreste kanaler videre, og man vælger at føre den kanal videre, som har flest lytter. Vi har næsten 500.000 lytter hver eneste uge. Vi koster ikke specielt meget. Så, så, og så kan man så sige, at det der så også er blevet sagt i forbindelse med det her, det er, at P6 og P8 er dem, der har været mest parlaver omkring. Det er dem, det er dem der er blevet talt om. Og, og det er ligesom er derfor, at man, at man vil føre dem videre. Men der er også politikere, som har været gået, gået og nævnt specifikt os. Så jeg må bare sige, at jeg er bare sådan lidt forvirret omkring øhm, grundlaget for den her beslutning. Men tror du ikke, at når nu I har det her flotte lyttertal, 500.000 lytter, tror du så ikke bare, at det betyder, at der er en anden, der tager ideen op, altså en af de kommercielle kanaler, som så laver et P7-mix, måske kalder det noget andet, og hvad er så egentlig problemet, fordi det er vel ikke der, det bliver sendt på Danmarks Radio, der i sig selv er det vigtigt, jeg synes, at dem, der elsker popmusik, og dem, der virkelig holder af den, de skal ligesom jazzfolket og rockfolket have lov til at have en, en reklamefri zone. Og det handler ikke om, at jeg ikke synes, at de kommercielt ikke er dygtige. Jeg synes bare, at, at det handler om, at den største genre i hele verden, som er popmusikken, den kræver lige så meget en platform som de andre changer. Hvorfor tror du så, at de har valgt, at det lige præcis er jer? Du, du nævner det jo også selv. I, I en relativt billig radiokanal, 4 millioner. I modsætning til så koster den her radiostation for indeværende 90 millioner om året. P1, tror jeg, 150, 180, noget i den stil, ikke? Det er jo, jo penge. Hvorfor lige Jeg ja? Det ville jeg gerne have spurgt min ledelse om, men de er her ikke. Det er selvfølgelig et uh, ret godt svar. Men, men jeg skal også lige blive nødt til, til måske lige at høre sådan her rent afslutningsvis i virkeligheden. Bløde Oasis. Er de ikke væsentligt federe end Spice Girls? <laughs> Styrter. Jeg lavede et 4-timers 7 mix om Spice Girls i maj. Jeg synes, I skal lytte til det. Tusind tak, fordi Smeag, du kom med den opfordring. Vi vil sige tak til dig, Sandy Vest, uh, til at hvad, hvad lytte til Spice Girls. Ja, yeah, p 7 mix om Spice Girls, 4 timer. Vi går i dybden med, hvorfor det lige præcis var, at de ramte en hel generation og det, af piger. Jeg, det er hverken Michael og jeg er for gamle til. Nej, jeg, jeg tror ikke alle kan være med. Jeg tror, jeg, jeg, jeg skal læse op på, hvem Christoffer Eriksen, eller hvad det var, han hed. den fodboldspiller, vi diskuterede tidligere, han faktisk diskutered her på oh, oh. <laughs> tak fordi du til Du lytter til Radio 24 Nu skal vi tale ekstrabladet. For i den forgangne uge har avisen været i skudlinjen i to forskellige sager. Dels bliver ekstrabladet kritiseret for dækningen af en sag, der for øjeblikket behandles i Københavns byret, og hvor en mand er tiltalt for at have begået en voldtægt under en sammenkomst i enhedsliste borgmester Nina Hedegaard Olsens lejlighed. Og dels så bliver avisen bebrejdet, at den fredag aften bragte billeder fra en privat fest, som blev afholdt hjemme hos den formodentlig kommende venstrefo venstreformand Jakob Element Jensen. Og billederne fra uh, Ellemanns uh, aftenfest i fredags, den, dem snakker vi om lige om lidt. Vi skal først lige tale om sagen om Heder Olsen, fordi torsdag bragte ekstra i den forside, og for så vidt også en plakat, en der lød uh, som med følgende uh, rubrik var, altså hende af er Olsen, seks med tiltalte. Lipeke du er og underviser på Danmarks Journalistøgsskole. Hvad siger du til den Jamen, altså, jeg, jeg, jeg, jeg synes ikke, den er i orden. Øh, og jeg synes, at den går alt for langt i dækningen af noget, som er intimt og privat. Og det, at man har en åben retssag, som man dækker, som man, øh, kan man sige, også måske har pligt til at dække i og med, at, øh, at den blandt andet har betydet, at vi har en borgmester her i København, der er sygmand, øh, så, så får man ikke et carte blanche til at tilsidesætte alle de andre regler, der gælder for, hvor tæt man kan gå for privatlivet. Og, og, og de detaljer, som kommer ud med den her dækning, de, det er ikke nogen, som man bare sådan kan bringe med mindre, at det har klar offentlig interesse. Og det mener jeg ikke, at de intime og private detaljer har i den her sag. Og det skal vi jo have en replik på, fra, et svar på fra Hvad siger du? Jamen, jeg synes, at... Øh, jeg mener, det er... Det første skal vi en ting for er, at... Øh, vi skal måske lige ja, inden vi hvem det er, der taler. Det glemmer ja, vi at gøre. Min far, det er, er Steen Larsen, der er konstitueret medlem af Ekstrabladets chefredaktion. Også tak, fordi du kiggede forbi. Det var så lidt. Så er det svaret på en mikkel spørgsmål. Lad os, gå, lad os starte med, der er en offentlig... Det er et offentligt retsmåde. Der er ikke nedlagt øh, øh, hvad hedder det, øh, advokaten. Den forrettes advokat har ikke forsøgt at få lukket døre i de her forklaringer. Så udgangspunktet er jo selvfølgelig, at vi refererer, hvad der foregår i retten. Og jeg synes, det er ret vigtigt, at der ikke er forsøgt fra forrettes side at blive nedlagt eller få lukket dørene, når, når de her hovedaktører forklarer sig. Og derfor kan jeg egentlig ikke se, hvem vi krænker. Altså, det, det kan jeg ikke. Jeg gætter, der, jeg, jeg gætter der, på, at der, der er nogen, der, der er, synes, at det er Nina Hedager, der bliver krænket. Det, ja, det, det er den nærliggende bøde, ikke? Jo, jo men, men hendes advokat har jo ikke forsøgt at få dørene lukket. Om er ikke for, jeg skal bare forstå dig, Sten. Er der ikke forskel på, jo, men, om man får sit navn nævnt i, i kontrollerede omgivelser i et retsmøde, og så på forsiden af ekstrabadet? Jamen, det, selvfølgelig er der det, og, men så, der, så kommer så min, min næste argument, altså, fordi det er jo bare udgangspunktet. Altså, så er der et andet udgangspunkt, der hedder, at den her borgmester har været sygemeldt. Øh, og, og mange har rejst spørgsmålstegn ved, at det er en reelt sygemelding. Hun, hun sygemelder sig i øvrigt. Først første dag efter det her, det er foregået, og så videre. Det viser sig, at hun har arbejdet, øh, eller ikke arbejdet, men i hvert fald hjulpet til på en kro i sin sygeperiode, og så videre. Så kommer det så frem, at, øh, at, at, at, at den her mand, der er tiltalt for voldtægt, i købet, har hun haft et, et forhold til, og det, det man jo umiddelbart skulle, altså et seksuelt forhold til forud. Og derfor er det da interessant at vide, hvor krænket kan hun så må sige hvad være den her mand, når de har haft et seksuelt forhold? Så det spiller jo også ind i de vores dag. Altså lad mig lige forstå det rigtigt. Når I så skriver på, på, på forsiden her, borgmester i drama, øh, drama Var seks ven med tiltalte, ja. Ja. så er det fordi, der ligger en implicit vurdering af, af at måske er hun ikke så krænket, nej, som altså, hun på, siger som, som, som, i rubrikken allerede, nej, nej, eller hvad? Altså som jeg siger, der, jeg siger, jeg siger altså, men det er, jo, det er jo der, altså det er en, grunden til, at vi fokuserer ind på det her, det er jo fordi, at hun er sygemeldt under, lad mig kalde mm. det mystiske omstændigheder. Der er ikke rigtig nogen, der kan redegøre for, hvorfor hun er syg osv. Det gør jo alene det, at det er det interessant at dæ og dæ og dække. Den her sag. Men... Og, og, og, og, og så er det klart, at, at, at, det, at det er interessant, at det, når det kommer frem, at det viser sig, at hun har haft et seksuelt forhold til den tiltalte. Øh, det, det synes jeg at vi skal, hvad hedder det... Altså, at det kommer frem i retten, det synes jeg er helt legitimt at jamen, prøv, prøv for lige, udby, hvorfor, hvorfor er det interessant? Det er vel ikke det, som retssagen handler om jamen, egentlig, altså... Jamen, der, i der er, er her... flere aspekter af den her ja. sag. Dels er der jo en, en mand, der er tiltalt. Øh, hvad hedder det... Som vi ikke aner, hvor skyldig. Alene af den grund er det jo interessant at finde ud af, Jamen, hvad, hvad er der er gået forud for det her. Og det forklarer han jo i retten, at han har kysset med begge kvinderne øh, i løbet af aften. Han har talt en intim med begge kvinder, øh, og så på et eller andet mærkeligt tidspunkt, øh, langt ud på morgenen, eller hvornår det er, der går de, lægger de sig sammen i en seng under samme dyne. Det synes jeg er der interessante detaljer at få frem øh, i forhold til, øh, har denne her mand begået voldtægt, eller har han ikke? Øh, øh, så, så, og det, det er jo også derfor, vi har åbenhed i retsplejen. Det er jo faktisk mm. også for at beskytte den tiltalte. Må, må, må, må Nina Heder, der er øh, fremtrædende magtfuld politiker, må hun ikke tåle mere, hun bærer gyldne kæder? Jo, hun, det, det må hun helt klart, og derfor kan man sige, interesserer medierne og offentligheden sig jo også for en retssag, som vi jo normalt ikke ville interessere os for. Øh, at, jeg, jeg må sige, de ting, som, som, som Sten nævner, det er jo alle de ting, der er relevante at få frem i retssagen for at bedømme om ham, der er tiltalt, han er skyldig, om man har bevis for, at han har gjort det, har gjort, og at han havde forsæt til det. Og derfor spørger man jo om den slags ting i en retssag. Det er jo ikke det samme som, at det har offentlighedens interesse, de her detaljer. Og det er ikke det samme som, at, at medierne får sådan en carte blanche til at tilsætte de regler, vi normalt putter ned som beskyttelse over for personer, som netop er uds altså, som har de her ting, de er nødt til at fortælle offentligt på en måde, i en retssag. Den beskytter vi jo ved at lægge en, en, en, nogle rammer ned over det, som medierne må. Og øh, jeg synes, der, altså, at medierne også selv bør forstå forskellen på, at fordi noget bliver sagt i en åben retssag af hensyn til bevisbedømmelsen, er det jo ikke det samme som, at det skal blæses ud i offentligheden. Men, så det synes jeg er den eneste. Men, sag... men undskyld, jeg skal bare forstår det, for når en retssag er åben, så mm -hmm. er det jo ikke af hensyn til bevisbedømmelsen. Så er det jo af hensyn til, at offentligheden kan have indsigt i, hvad der foregår. Ja, det og, vil... Det vil, og det er vel det ekstra bedre sørger for, at offentligheden også får indsigt Klart. i. Klart, og, og, og, og medierne må gerne referere for de her sager. Og det skal de også i et vist omfang gøre, hvis de har, hvis de er interessante, og hvis de øvrigt falder ind for det, som, som mediet gerne vil dække. Men, men det er måden, det bliver dækket på, og det er detaljeringsgraden, som er problemet her. Så skal vi huske på en anden ting. Og det er sådan, at i Danmark har vi faktisk en, en lidt øh, begrænset form for offentlighed i retsplan, i og med, at offentligheden øh, er inviteret indenfor i via deres egen person. Det vil sige, alle dem, som har lyst til at fri fra arbejde, gå ned og følge den her retssag ved at sætte sig på tilhørrækkerne, de får fuld indsigt. Medierne har øh, den samme adgang, men når de beretter om det, så gælder der altså nogle regler for det og nogle rammer for det. Og derfor er vores offentlighedsretsplejen kan man sige, begrænset. Det er ikke, fordi det er en ordning, som jeg selv synes er særlig god for, den jeg er jeg egentlig stor modstander af. Men det er bare sådan, det er. Så jeg bare forstår, at det du siger er, at det forhold, at journalisterne har fri adgang til retssagen, det er ikke det samme som at sige, så må de journalister per definition referere alt, hvad der bliver sagt i den retssag. Præcis, fordi vi stadigvæk har nogle beskyttelser, en beskyttelse af de personer, som er den ene eller den anden grund, er involveret i en retssag som tiltalt, som offer eller som vidne. Og hvad siger du til det, Larsen? Jamen, det, det synes jeg er et paradoks. Altså, øh, altså, alle borgere kunne i princippet gå ned og høre øh, alt, hvad der foregik. Men medierne må, må kun ud bringe detaljeret, eller, eller hvad hedder det, øh, en, en mindre del af det, kan vi sige. Man, det man, synes jeg, man, man kunne måske også sige, at altså meget af den reaktion, som der har været fra os fra andre politikere, Rasmus Jarlov har været en af dem på, på Facebook, som lavede en opdatering omkring det, Jamen, det har jo været en, en slags, hvad kan man sige, en anklage mod Ekstrabladet for at sensationalisere det forhold, at Nina Hedegaard har haft et, et, et en eller anden slags forhold til manden, der er tiltalt, for en forbrydelse, altså en voldtægt mod en, en, en tredjepart her. Altså, hvor man ligesom fra bad siden nærmest ud og siger, du kom jo også lidt tæt på at sige det lidt tidligere, og sige, jamen, hvis hun var sådan en løsagtig -løs kvinde, måske, måske, var der slet ikke, måske var det slet ikke så slemt i virkeligheden, og at det måske var udtryk, ja, for det... sådan lidt reaktionært mandsyn, hvis vi og, skulle og, eksplicitere og det her. Altså, nej, nej, det havde ikke at gøre med, om hun er mand eller kvinde. Ja. Altså, det havde noget at gøre med, altså, altså hun har sygemeldt sig, og det har der jo også været stor debat og, og, og diskussion om. Altså, altså hun gør det, det 3-4 dage efter. Det viser sig, at hun har, hun har hjulpet bistået venner på en kro i, i sygeperioden osv. Og, og det gør jo selvfølgelig, at den her sag er super interessant. Øh, øh, fordi hun, hun og da hun gjorde det meget sent, øh, øh, viser det sig, har fået en lægerklæring på, at hun, hun er syg osv. Mm. Men altså, det er jo det, det, med, det der... med, at hun var sexven med tiltalte, som, som ligesom er det, der vækker forarvelse, ikke? Ikke så meget, at hun har været på Tunø og, eller Nej. anholdt og, og videre der. Nej, men det, det er jo mere det. Det beskriver, det beskriver noget om, at altså borgerne her i København skal modere, at det her en legitim sygemelding eller hvad er der egentlig tale om? Og der, der betyder det da også noget. Hvad, hvad går den her sag ud på? Hvad er der hvad er der sket? Hvad er der gået forud? Øh, og så videre, hvor krænket har, har hun været øh, af, den, af, den her, af den her mand? Ja, ja, jeg talte lidt tidligere på dagen med... Altså, folk... hun, du lige med en ting. Hun, hun, hun har jo også anklaget den her mand. For, altså hun er, der står hun jo anklaget for blodfærdighedskrænkelse af borgmesteren. Nej, jeg har bare lige en enkelt en ting, fordi jeg, jeg, jeg, jeg giver Sten fuldstændig ret i, at spørgsmålet om, hvorvidt hun kan have arbejde under sin overlov, sygeoverlov, og hvorvidt hun ikke er syg, det er sådan set et emne af offentlig interesse, som medierne gerne må dække. Men årsagen til en kendt person, en politiker, hvem det er sygemelding, den rager ikke nogen. Det har vi masser af retspraksis, der siger. Så det her med at dykke ned i, hvad den her dybere liggende, bagvedliggende årsag er, det er sådan set ikke en opgave for medierne. Men det er klart, hvis vi ved, at hun arbejder, mens hun er syg, så er det selvfølgelig et emne, som man skal gå men, men, ned i. Men, men er, det ikke også, altså, er det ikke også kernen af Ekstrabladets DNA? Altså det er kriminalitet, og det er også sådan de lidt mere måske erotiske sider af menneskelivet. Har vi altså en sag, og naturligvis også politiske afsløringer, har vi en, tre, en, en sag, hvor, hvor den bonger ud på tre forskellige faktorer, er det ikke fuldt ud legitimt inden for det univers, som Tabloid agerer i, og, og lave præcis den slags nyder? Jo, men, men det ændrer jo bare ikke på, at vi har nogle beskyttelsesregler, og de gælder også Tabloid Avis. Kan, kan, kan Nina Hedder, hvis hun lader ind mod Ekstrabladet, Altså, det de, de de, de, de, de vil jeg ikke sidde og lave en vurdering af, men jeg synes i hvert fald, at som jeg også selv har sagt, jeg mener, det går over grænserne for privatlivets fred, at der så kan være noget, som gør, at den kan falde anderledes ud, men det mener jeg faktisk, at den gør. Men så jeg spørgsmålet en fordi altså, du kan sige, er det, ikke, at, altså, er det ikke et signal, at hvis, at hvis, der ikke, altså, hvis ikke engang Nina Heders altså, advokat har forsøgt at få lukket døre, når hun godt så godt ved I det er et som udtryk for at man har i skriver sig, det, det, det, det, det sig, nu nu går du straks videre jeg siger bare at at at at, at det vælger hun ikke engang at gøre hun, hun har jo ønsket den åbenhed så ikke og det samme det er jo samme med tiltalte og det, og det er vel også derfor, at pressen kan referere de her ting. Det er jo også af hensyn til den tiltagte. Så jeg vil lige så og sandheden her, fordi vi ja. ved jo endnu ikke, om Nia Hedda vil komme yderligere efter bad. Det vi kan sige med sikkerhed er, at Q&A vil komme yderligere efter bad, Fordi vi har, nemlig en sag mere. Ja, ja. <laughs> vi har nemlig en sag mere, vi gerne lige vil vende med dig, Sten Larsen. Fordi Sten jeg, Sten Larsen. Øh, fredag aften... Imens Venstres forretningsudvalg sad bag lukkede døre over i brejning og skændtes med Lars stykke Rasmussen, så bragte EBTK en historie, og den hed, Elemand fester, mens Lykke kæmper for sit politiske liv. Artiklen var ledsaget af billeder, hvor man kunne se ind i øh, Jakob Ellemanns have på Twitter skrev Jyllandspostens politiske redaktør, Mark Niel Gertsen, og nu citerer jeg, jo mere journalistikken er under pres, jo mere skal vi svare igen med journalistik, der har relevans og er uanfægtelig. At fotografere en politikers private fest fra et krat i mørke har ingen samfundsrelevans, og mediejuridisk må den også være på kanten. Og så sluttede tweetet med et suk. Velkommen til dig, Marken. Ja. Er du igennem på en telefon? Det er jeg. Fornemt, fornemt. Fornem. Men altså, kan du ikke lige prøve at starte med at uddybe her? Altså, hvad er egentlig problemet? Jamen, jeg synes, øh, at det er noget mærkeligt noget at lægge på lur i en busk og fotografere ind i øh, Jakob Ellemands øh, have, øh, og så drage den konklusion, at der er nogen som helst sammenhæng til krisen i Venstre, øh, når der taler om en fest, som var inviteret til for lang tid siden, øh, og hvor det mest af selskabet i øvrigt ikke er politikere, øh, og som på den måde stadig synes jeg vedkommer offentligheden. Sten Larsen, hvad skulle vi med den historie? Jamen, øh, vi skal det, at øh, Jakob han er ligesom, øh, ligesom dem, der sad over i Vejle, en del af Venstres top. Han er oven købet det hotte navn, som, som øh, alle taler om, eventuelt skal øh, efterfølge Lars Lykke. Så øh, synes vi, at det er helt relevant at fortælle, hvad laver han, Øh, den, øh, mens øh, de her øh, hvad hedder det, stridigheder står på i Vejle. Han kunne jo have valgt for en uge siden, eller for 14 dage siden, da man vidste, at det her møde, et meget vigtige møde ville løbe stablen både fredag og lørdag aften i ro og mag have aflyst sit housewarming eller udskudt det i tre uger. Men, men en ting er og altså... han, ikke, han, kan, han er til fest og vært for en fest. Da vi alle sammen prøvet en stor fest, så kan man ikke have fokus på sit politiske arbejde, og det var præcis i de timer, at det hele blev afgjort. Nå, men altså, hør nu her, Ellemann er jo ikke en <hazighed> <hazighed> <hazighed> ikke... forretningsudvalg. Du kender politik lige så godt som mig, det gør Marken også. Det der med, at man sidder inde i lokalet, eller ej, det er jo ligegyldigt de her tider. Sms'erne, de flyver rundt. Opdateringerne flyver rundt. Selvfølgelig skulle han da have været fuld i gør den aften og være klar til at dirigere sine tropper i hovedet i, hvad hedder det, i forretningsudvalget. Men det er vel meget godt argument, ikke Marken? Øh, Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at det politikere har... Men man, man, at have man lige spørger en gang, Margen, Hvorfor var det, at han ikke skulle jeg... aflyse den fast? Jeg synes, at politikere har ligesom alle andre i Danmark ret til at have et privatliv. Og for mig ser, at se, handler den politiske journalistik jo om at interessere sig på politik, og om at holde øje med, om de gør, som de siger, og holde af de alt muligt andet. Det, som det synes jeg er også. Men om de har et privatliv ved siden af... Jamen, jeg prøver, vi altså, krænker jo ikke nogen privatliv. Det er min oplevelse, at han måske føler sig lidt krænket. Altså, altså er, I, er I ude at ham kritiske spørgsmål, som har nogen politisk relevante eller, eller står I bare og fotograferer ind i en haves, fordi at det er at sådan, ligesom... alltså, I synes, det er en, en kuriosystem? Altså, vi prøvede jo at forfatte fat i Jacob og stille ham alle de spørgsmål, vi, vi gerne ville have stillet, altså, altså, altså ud af det spor, jeg så fortæller her, og det ender med en sms korrespondance Men jo, vi har forsøgt at forfatte fat i Danmark. Men men Men Sten, altså, når, jeg, når jeg ser på de billeder, som, som I har publiceret, der er det jo meget tydeligt, at, at særligt et af billederne, de, de ligger ved artiklen printet ud foran jer her, altså et af dem er jo, ser ud til at være taget ind på, på privat grund, Altså simpelthen med en til hvor man har stået ja, ret langt væk og taget billedet. Jeg man det, kan jo ikke engang genkende de folk der er på billedet. Jeg synes det vi vi snakkede om det så jeg synes at det er ud som om det er mest Fuglede, der der kommer ja. med en barnum noget, du kan ikke se på billedet mas Fuglede. Ja, med. Jeg synes, jeg synes så, da, det læser. ligner ret godt men stadigvæk er det vel altså vil du ikke mener at det var grænseoverskridende et eller andet sted der var nogen der stod og tog billeder ind i din private have. Jeg projektorbad vi får vi får vi et tip om at Jarlbølmand holder fest. Vi, kører, vi gør, som jeg mener, journalister skal gøre. Vi synes, det er en historie, og vi kører op, og vi tjekker det, og vi tager et billede som dokumentation for, at jo, der var fest. Der er ikke nogen, der bliver hængt ud for noget som helst her. Det er et uskyldigt billede af en fest. Og der står heller ikke noget om, at der er nogen, der drikker sig i hegnet, eller noget som helst. Det er bare en... en det bare, og jeg mener bare, at der er den pointe, der hedder, at Jarp Elemand er altså på det her tidspunkt absolut hovedperson i et gigantisk partidrama, vi ikke har set med Marken, i Marken, jeg kunne egentlig godt tænke ja. mig at høre, hvorfor, hvorfor er det egentlig, du tager den her sag op? Altså, hør her, det ekstra blad der bringer et billede, du er på Jyllandsposten, de lægger et andet snit på, på, på journalistikken. Hvorfor føler du dig kaldet til at være moralsk overdommer her? Jamen, hvis jeg lige må, med, hvis jeg lige må grund et andet af, af først, fordi jeg, synes, jeg kan godt forstå, at Sten Larsen har den holdning, at han burde have aflyst. Men en holdning er jo noget, man skal jo være leder af. Om, altså, der er jo intet i den her artikel, som fører belæg. men nu bliver at spurgt om, jeg spurgt mig, om, hvorfor vi bringer historien. Så bliver jeg jo nødt til at sige, hvorfor vi bringer historien. Men det skal jo helst fremgå en historie, hvad det er, hvad dokumentationen er fra der, der en det, sammenhæng. Det fremgår der så tydeligt. Ellemann fester, mens Lykke kæmper for sit politiske liv. Det kan ikke fremgå mere tydeligt, hvad det handler om. Og Vi skal lige høre, hvorfor er det, du går du ind i den her sag? Ja. Og det er fordi, jeg synes desværre, hele tiden jeg møder øh, både politikere og alle mange andre mennesker, som konstant spørger øh, om, hvad vores relevans for medier egentlig er. Og, altså, om vi, altså, hvor, det, hvor folk har den oplevelse, at det bliver for kulørt, at vi bare bringer holdninger, at vi øh, snager i politikernes privatliv. Øh, vi har set det omkring Henrik Svass Lars Larsen, som jo offentligt har gået ud og, og, og fortalt. at Han mener, han er blevet syg, fordi øh, medierne har været efter ham. Og derfor så tror jeg, øh, at jo mere... Æ, den der kritik sig i journalistikken, jo vigtigere er det, at vi hver eneste gang kan svare, æ, at selvfølgelig forholder vi sig ikke sådan. Selvfølgelig passer vi bare vores arbejde. Men synes, synes du, bare forstå det. Og Marken, det er, du, er, du er politisk ja. redaktør for Jyllandsposten, du har masser af indsigt i politik. Vil du mm. ikke give Sten Larsen ret så langt, at det jo ikke er helt uinteressant, hvad Jacob Ellermann Jensen bedriver den selv samme aften, som de er ved at hugge hovedet af Lars Lykke Rasmussen og dermed baner vej for ham som formand for Partiet Venstre? Nej, altså hvad han laver til et møde, han ikke er inviteret til, synes jeg faktisk er fuldstændig irrelevant. Og jeg tror, at politikerne laver alle mulige ting, ligesom de andre gør. Og jeg tror, at vi skal være glade for, at vi har nogle medier, der sådan i, i det, i generelt ikke øh, interesserer sig specielt meget for, hvad, hvad folk laver privat. Fordi hvis vi begyndte på det, så vil det helt enkelt være meget grimt. Hvem kan holde til at få på alt sit privatliv anvendt. Altså, I har jo selv øh, på 427 en, en, en, et radioprogram, som også laver satire ud af at jeg forsøger blandt blande noget politikers privatliv i det hele. Og det er bare noget, der er med til at skabe en enorm okay. kløft okay. imellem journalister og politikere, og som ødelægger den tillid, som hele vores øh, demokratiske samfund i Danmark er bygget op omkring. Øhm, og jeg synes, der er flere og flere eksempler på, at politikerne, Øh, men, men, angriber nu, journalisterne, og men, vores eneste modsvar må være ordentlig journalistik. Jo, men det synes jeg også, vi bedriver her. Altså, er, jeg synes, det er helt ude af proportioner, og begynder at sammenligne med folk, der er blevet syge, og alt muligt andet, nu, øh, og alt muligt andre eksempler. Nu må vi tage udgangspunkt i den her historie, øh, der er lavet her, og jeg mener, at hvis jeg havde været Jacob Ellemann, jeg er sikker på, at Anders Vogel giver mig ret, Uh, for nu at uh, nævne en tidligere venstreformand, tror du, han havde holdt havsmorning samtidig med, at der var uh, brand, i, brand i partiet. Nej, han havde, god tid, længere, for, han havde, han havde for god tid sørget for, at han, han var klar til ved mobilen og kunne sms'e frem og tilbage med de folk, som han jo har siddende på det pågældende måde. Det får vi nok ikke, ikke afklaret det, det helt sikkert, men Børn, jeg, jeg vil godt vi Jeg vil i un Marken. Jeg, jeg skal lige stille Vibbeke et spørgsmål. Altså bare rent fagligt, jeg kan huske, Vibbeke, jeg sad og havde noget mediejure på tidspunkt i forhold til den her type billeder. Jeg synes, det var lidt ambivalent om, øh, nu kommer jeg i tvivl om det, men må man egentlig godt sidde og tage billeder ind på privatgrund, som der som tilfældet er der? Jeg sidder og jeg havde eksempler hvornår man måtte filme ind i en kirke, mm. når der var begravelser mm. og forskellige mm. andre ting. Og det måtte man ikke helt. Nej, altså det må man ikke. Man må ikke uh, tage billeder ind på privat grund, når der kommer personer med på billederne. Øh, den, eneste, den eneste mulighed, medierne har for at, at optage små billeder og bringe dem, det er, hvis hensynet til offentlighedens interesse i det her, i at kunne få den information, overstiger hensynet til privatlivet. Men kunne de ikke det ikke godt have offentligheden? Det er jo en djævnlig lad mig så spørge dig. Mm. Vi har aftenen, hvor de sidder over i bregning, og det hele er ved at gå op i hatterbriller, de vil ved at afsætte Lars og Rasmussen. På den aften holder Jacob Ellemann en fest, hvor vi kan se flere medlemmer af Venstre herunder Truslund Poulsen møde op. Mm. Har det ikke offentlighedens interesse? Men det kommer jo helt an på, hvordan det er, den mediedækning, den er sat sammen, og hvad vinklingen er på den. Fordi, det kan du se her. fordi ja, og det mener jeg faktisk ikke, at der må jeg give Marken ret, at der mener jeg ikke, at, at I tilstrækkeligt godt gør, at lige præcis de her billeder den her historie er særlig interessant i det spil, der foregår. I skal, I skal huske mediernes hovedopgave det er at sortere i informationen, offentligheden får. Det vil sige, at I skal vælge det væsentlige, så offentligheden føler sig klædt på. Og hvis man, hvis man vil bryde privatlivets fred i sådan en dækning, så skal, det, så skal man virkelig have noget på hjerte. Og det altså, jeg hørt altså, dig, ja. dig sige, det er, at I, I anlægger i virkeligheden lidt en moralsk bedømmelse her. Mm. Og det er ikke et væsentligt. Det er altså, ikke væsentligt. Altså, jeg anlægger ikke en moralsk bedømmelse. Jeg anlægger, når jeg har at gøre med politik og har fulgt politik i mange år, Hvordan toppolitikere håndterer krisemøder og, og, og kriser i partier. Og der er det altså ikke specielt normalt, at, man, at en af de afslutte hovedaktører, den dag, på det tidspunkt, hvor det hele foregår, holder en kæmpe fest i sin have. Jeg har aldrig hørt om det før, og derfor er det en af den grund, synes jeg, at det er, det er opsigtsvægt. Men, men hvor er I? det der men, men argument fremgår jo ikke engang af artiklen. Altså hvis I nu kunne få Anders Fog til at sige, at det ville han jeg, aldrig have gjort. Jeg eller synes, det, kunne det få, fremgår meget klart af rubringen. Det ville være et kæmpe problem. Men, jeg, I skriver bare, han holder en fest. Mm. Men der foregår noget andet, mm. og så påstår, i der er en sammenhæng uden at der er der. Men må jeg ikke spørge både Marken Nilgærtsen og Vibekeborb, hvor i ligger egentlig det særligt krænkende i, at nationen får at vide, at der bliver afholdt en fest, og der står nogle mennesker i god ord over den, flere af dem så sågar med en barnevogn. Altså, hvad er problemet? Jamen, der, der, der er ikke nødvendigvis noget krænkende i billedet eller i dækning. Det er bare omfaldet privatlivets fred. Altså, så enkelt er det jo. Så det er jo ikke nogen regler, som men, man bøjer. Det Præcis, det er ikke interesse. nogen regler, okay. det, man bøjer. Det du, men det Det må blive de afgjort af nogle andre. Altså, det kan vi jo ikke sidde her og afgøre. Altså, men i billede jo 20 mennesker, der står øh, i en baghave og spiser pølser, det har simpelthen en samfundsmæssig interesse. I kunne ikke nøjes med bare skrive det? det er jo altså, ikke det, jeg siger. Jeg siger jo, at grunden til, at det er interessant, det er jo fordi, og som der står i historien, fordi, at Lars Løkke og hele toppen af Venstre sidder i det største rivegild, vi har set i mange år i et parti og en af hovedaktørerne, som så øh, dog ikke har siddet i forretningsudvalget, men ved jo alle sammen godt, at, at øh, hvad hedder det, Jacob Ellemann har, har, har støttet der, og har dyb interesse i, hvad der foregår på den måde. Øh, Jacob øh, er Der skal magen lige have ordet. Marken ja, Altså Vi er også ute holder det til principielle for øje her, fordi når jeg synes, at den enkelte historie er så problematisk, så er det fordi, at medierne... Altså, jeg tror, at winter is coming i forhold til øh, den, den, den normale relation, der er, hvor man respekterer hinandens roller, altså hvor vi respekterer, at politikerne har et privatliv. De respekterer til gengæld, at vi kan skyde på dem med alt, hvad vi har af fakta og kritisk jeg synes, der er flere og flere eksempler på, at politikere stiller spørgsmålstegn ved, om det nu også er vores ærne. Men, men, Æh, så og, bare og, til... og jo mere, og den, den, den diskussion venter jo, fordi det er en kamp om, hvem danskerne mener så er troværdig i den her sammenhæng. Og, og man behøver, det er jo næsten latterligt sidde og sige Trump og alt muligt andet, men man ser bare i andre lande, at den kontrakt er ved at blive brudt. Det og, og, og det, det bliver sidste ord i, uh, i Q&A for, for den her gang. Tusind tak, fordi du vil være med i gang i Magten i, i med fra Jyllandsposten, Vibeke Borbær fra Danmarks Journalist og også dig, Sten Larsen, fra Ekstrabladet. København er tilbage på næste mandag. Tusind tak, fordi I lyttede med.